Ворота до раю. От вам і фінал. Ні, не фінал. Тихо штовхнув маму ніжкою в живіт Маленький хлопчик. І що ти в ній знайшов? Осміліла Жанна. І зігрівшись на передньому сидінні машини, Де замість музики гудів увімкнути На всю потужність обігрівач. Нічого в ній особливого немає, ні лиця, ні фігури. От фігури, ну, просто немає. Товста, неповоротка якась, теж мені цяця. -ця. Віктор не відповів. Його смоктало щось під грудьми, смоктало гостро хижо, прикро. Отак наче набивсь кислоти. Отак, наче печі я після занадто гострої страви. Отак, наче у шлунку діра, і все витекло. Чому діра саме в шлунку? Чому не в серці? Чому? Як добре, що є у світі сон, І як добре, що існує цей стан між життям і смертю, коли думки не пиляють мозку. Як добре, що розумні хороші дяді – Вигадали таблетки, які заколишуть, заспокоять, знеболять душу. І байдуже, що ці таблетки можуть пошкодити дитині. Її цієї дитини ще немає, а вона, Валя, існує. І її болить, так болить. Заколишіть, заколишіть мене, бабусю, заколишіть. Заспівайте, залюляйте мене, маленьку. І відшепочіть усі болі світу. Чому саме бабусю? Чому не мамо? Бо мами ніколи не було. Чому не було? Бо я сама одна, одинока, самотня, У цілому світі самотня й одинока. Одинока мама. Чому мама? Чи я мама? А чия мама? Не буде, не буде, не треба. Як хороше гойдатись на ниточці сну десь отам, де тепло, отам, де солодко, отам, де не болить, не пече, не дошкуляє, не... Як добре було б не прокидатись. Та милосердний сон не може тривати вічно. Власне може, але тоді він не називається сном, а сон відлітає так само, як і прилетів. Любий, ніжний, лагідний сон. Куди пішов? На кого мене покинув? Навіщо зник? Навіщо сховався? Де тебе тепер шукати? Безжально яскраве сонце за вікном оголосило кінець ладарювання сіро-білої снігової киселиці. Воно вже встигло підсушити тротуари і порядкувало, керувало вітрами, аби вони мерщі позамітали дорогу, порозгрібали сніг, якого насипано за ніч, порозгрібали, чи навпаки перемили, понагортали в кучу І Вітри самі не знали, як їм чинити, і носили купи вчорашнього снігового мотлуху з місця на місце, присипали свіженьким, гостро і скристим сніжком отебе зладдя, якого наробили попередніми днями. Присипали, не би соромлячись за рейвах, на довіреній їм території». А сонце, суворий ревізор чи по-новому аудитор Освітлювало кожен куточок, найпотаємніший, Найприхованіший, найнепомітніший. Виловлювало там нові, нові ознаки недогляду, Нові недопильновані місцини І завдавало сорому не лише вітрам, а й людям. Сніжок білий, свіжий, чистий, сипався, виблискуючи кришталевими гранями сніжинок з якогось невидимого сита угорі, притрушував учорашній безлад. Валя не бачила, як чарівно перетворився на казково-білий і чистий, брудно-сірий світ за прозорими голубими шторами спальні. Вона дивилася і не бачила. Їй не хотілося бачити святково-білих шат міста – чорно-сірим домкам, що заснували густим, клейким, щільним павутинням голову, затишніше було б у вчорашньому мокро-брудному і сіро-синьому. Отак завжди. Наче з'явиться на її горизонті щось подібне на корабель, наче замайорить червоними вітрилами, наче привітає кольоровими прапорцями. Та щойно ступиш на борт, Виявляється, що назва корабля – «Титанік», і рятувальних шлюпок на всіх, як завжди, бракує. У рятувальній шлюпці від'їхали щойно оці двоє.